фудряцеї затягуються в корсети, ходять по перонах з блискучими стеками. Нас не відпускають одешелону навіть купити мамалиги. Одного старшину нашого, що пішов купити мамалиги, румунський вартовий прикладом пригнав назад. Я радію з того, що хоч тут ми однакові. Бо у проскуровищі була старшинська їдальня, і взагалі старшини наші були дуже привілейовані. А козаки це було щось нижче, безсловесне. Та й не дуже розбалакаєшся, коли полковник Масло після проскурівського погрому казав козакам: Хто буде агітувати за більшовиків, даю право кожному козакові стріляти. І взагалі, що пан сотник сказав, той закон. У козаків вже не було права висловлювати своїх думок. Вони тільки мовчки про себе думали. Після тифу я ходив, наче мертвяк. Ноги мені, наче, налило свинцем. Навіть через рейки було важко переступати. А під вагонами я міг тільки пролазити рачки. Сили не було тримати тулуба зігнутим. Дядьки в Буковині літом ходять у кожухах, забиті і покірні. Збоку я бачив чернівці на горі і чудесний залізний міст. Здаля і на згорі він здавався таким легким і прекрасним. Заліщики. Тернопіль. Ставили п'єсу Бурлака з участю Садовського. Після Садовського ще ніхто з артистів так владно не захоплював мене. Галицькі дядьки чекають на більшовиків, які мають дати їм землю. Галичина смутно промайнула. Тільки часовні уняцькі церкви та вітання. Слава Ісусу! Навіки слава. Я вийду у поле і співаю. Повій вітре з України, де покинув я дівчину. Примітка. Повій вітре з України – українська народна пісня. Повій вітре нав країну. На слова Степана Руданського. Через Волинь наступаємо. Через Чорний острів на Проскурів. Коли ми увійшли знову Проскурів, я на дорозі біля білгородських казарм побачив труп Мадьяра. Він синій і одиноко лежав у грязі на дорозі. Здається, він був у погонах, і один йому був відірваний. Чому вони мені такі рідні? Може, тому що я по матері Мадьяр? Ми дійшли до Деражні, а далі гріхи не пускають. Тільки нальотами захоплюю жмеренку. Славиться Запорозька Січ з батьком Божком на чолі. Це романтичні й дурні фігури. Коли їх гарно одягнених кинули в бій, була роса, і вони, щоб не закалятися, не хотіли лягти в лаву. Їх багато покосило з червоних кулеметів. Гармати тупо, монотонно, і все на одному місці б'ють по лінії на Старокостянтинів та Деражню. Це дві самі крайні точки, до яких фундаментально могли дійти наші. Коли Дережню захопили, козаки наскочили біля ешелону на запізнілого мад'яра, який, побачивши їх, взяв бомбу, зняв з неї кільце і притолив її дощуки. Йому одірвало голову. Ми все крутилися між Дережною і Проскуровом. Головний лікар Акулов був такий, коли червоні відступають, то він за Україну, коли ж ми, то він більшовик. А фельдшер Чепурний все одно, чи наступають, чи відступають, був червоним. Він захоплено малював мені героїзм червоних, яких оточили фронти, а вони всіх б'ють, і доводив мені з цифрами в руках, що у порівнянні з робітником селянин є дрібний буржуа. А головний лікар, тому що получав грошей більше за всіх, казав, що кожний сам за себе, і був дуже скупий. Він тільки зі мною не був скупий, бо я часто читав йому свої поезії, які він дуже любив слухати. З нами був і Піп. Це була дріб'язкова і вредна людина. Коли роздавали хліб, а давали нам його дуже мало, він норовив одрізати собі найбільше. Коли ж... Червоні наближалися, то він хапав свого чемодана, злякано бігав по хаті й кричав «Та куди ж його? Та куди ж його? Ой, Боже ж мій! Та куди ж його?» Ще лікар Акулов зі мною поводився гарно тому, що я з робочих, бо ми кілька разів околотком усім хотіли перейти до червоних. «Відступаємо на кам'янець на поділлі. Літо. Наш обоз тихо їде» як летить низько над землею аероплан. Із нього на сонці щось блиснуло. Всі в розтіч. А я біжу прямо на блиск, бо він був паперовий. Радісно біжу по житах через болотяний крок листівки. Я схопив дві. І поки добігли хлопці, які вже все зрозуміли, стих прочитати. Одна була відозва. все в красну армію. А друга – приказ рабочей рабоче-крестьянской Украины по Петлюровской армии». Мне было написано приблизно так. «Сдавайтесь. Вы окружены. Переходите группами с белыми флагами. Мы знаем, что вы обмануты Петлюрой. Если же вы будете защищаться с оружием в руках до конца, то никому из вас пощады не будет». «Питписью, не помятаю». Відступаємо на каменец». Часто писали в газетах про старшини, які з великими грішми тікали за кордон. Наш полковник Виноградов теж хотів утекти з великими грішми за кордон, але його козаки заарештували і розстріляли. Це було так. По дорозі, по грязі, два козаки вели нашого полковника. а Він, ніби це його не торкалося, йшов попереду конвойних з закладеними в кишеню руками і з задумано похиленою головою. Він був кубанець і дуже бойовий. Він любив мордувати червоних. Один козак із конвойних тихо навів карабін в голову полковника. І не стало Виноградова. Тільки шапка підстрибнула вгору і впала, повна крові, на труп. А дві баби, що йшли мимо, з переляку сіли прямо в грязь. Лишилося більшовикам захлопнути віддушину поміж смотричем і кам'янцем, і нам кришка. Як у цю віддушину ринула галицька армія, вигнана з галичини поляками. Вони перейшли з бруч, і коли наші лави бігли безнадійно назад, почулося «Стій!» І в наші лави синіми фігурами влилися галицькі лави. Червоні думали, що це німці, і почали панічно відступати. Що пан Сотник скаже, то для козака закон. Козаки – телята, А я й думаю собі, коли я буду паном Сотником, то й мене будуть слухати козаки. І я перейду до червоних зі своєю сотнею. По полках було наказано національно свідомих козаків з освітою за чотири класи гімназії посилати до Житомирської юнацької школи, яка стояла тоді в Смотричі. Довго, нічи чув.